Kedettő, üdvözlök mindenkit, és meg kell valljam, hogy bár elvileg gyakorlott előadó vagyunk, gyakorlatilag most viszont modiszkulok. És ez annak tudhatóbb be, hogy nem vagyok jövőkutató, és ráadásul viszontosan attól, hogy bármilyen jóslásba, vagy bármilyen spekulációba belefogjuk a játékiparti. Mivel hogy azt hiszem, hogy az egyik legizgalmasabb, legnyilvánikusabban fejlődő hát jelenségről van szó, amit, amit ma a világban tapasztalhatunk. Legutoljára, amikor egyébként belefogtam egyesbe, akkor 2008-ban a szakma finoman szóval kifütyült, akkor azt lehetem állítani, hogy az online multiplayer játékoktól várhatják az emberek azt, hogy a munkanélküliség megoldódik. Sőt, én még azt is mondtam, hogy a Magyarországon egyébként hát szinte ők bíró roma kérdést is meg lehetne oldani az MMO játékokon belül, mindezt egy Népszabadság cikben leközölték, és hát utána amit kaptam ideget meleget az nem volt emberi. Úgyhogy ezek után kicsit félve vágok most ebbe a, a, a prezentációba bele. Akiről most igazából itt szó lesz, és aki a felütés ennek az egész bradley őt Jim mcgonigall hívják, és hát nem értekintve ő is nagyon csinos, és ő az, aki azt mondta, hogy szerint a világ jobbá tehet az online játékok által, csak mindez két évvel később, 2010-ben mondta, és konkrétan egyébként ő is az MMORPG-kre célzott. Egy nagyon hangzatos nagyon hangzatos felvétéssel indított, 3 milliárd órát töltünk évente online játékkal, és valószínűleg ennek többször is kellene ahhoz, hogy a világ problémáival ö, igazából tudnánk valamit kezdeni. És hát éppen olyan is mosolygást kapott, ugye ez egy TED előadáson történt, ö, ő is. Elmondott egy nagyon érdekes történetet, amit én most nem fogok elmondani, hogy valakit érdekel, akkor a TED meg tudja hallgatni a netem majd kihírom, átküldöm a linket, aki kéri. Gyakorlatilag egy a vezető országról, amely 18 éven keresztül tud túlélni éhénység idején, hogy az emberek felváltva egy nap játszottak, a másik nap ettek. És majd a végül, amikor már teljesen elfogytak a, a, a, a resource, az erőforrásaik, akkor úgy döntöttek, hogy egy hatalmas, kockajátékot játszanak, és a, a népességnek a felét ezeket a felültetik hajukra, és őket elküldik, és a másik fel akkor így túl tud élni ugye a megmaradt erőforrásokkal. és ebből a népesi másik feléből állítólag a legújabb kutatások szerint ugye a Római eh, Birodalom alapítói az e, Amit ő mondott, az az, hogy, hogy a, a játékok eh, egész egyszerűen motiválják az embereket. A játékok mikroszinten, tehát ő nem ilyen nagy gazdasági dolgból indult ki, mint mondjuk én így a a kérdése, hanem ő ugye azt mondja, hogy amikor egy ember játszik, akkor alapvetően egy sürgető optimizmus vesz rajta újra, tehát tudja, azt, hogy az a feladat az egyébként megoldható, kooperál másokkal, amikor kooperál másokkal, akkor ezt feltétlenül teszi. Tehát akikkel együtt játszunk, azok felé egy bizalmat is táplálunk, megvan bennünk egy úgynevezett áldott produktivitás, ami ugye arról szól, hogy, hogy rengeteg erőforrás, hajlandó a játékra áldozni, illetve hogy, hogy úgy érezzük, hogy egyébként magának a játéknak egy etikus jelentősége van. Azt mondja, hogy a probléma az nem ezzel van, tehát nem ezzel a hozzáállással van, a probléma az, hogy mindent csak virtuálisan tesszük, és nem pedig a való életben. Ezért egyébként meg a kisasszony, kitalált különféle ARG-ket, azaz úgynevezett alternatív valóságjátékokat, amelyekkel úgy gondolta, hogy, hogy ezek a, a világ különféle problémái, azok kiválóan orvosoltók. és most egyikről mondom néhány szót a World Video-t olynak, az volt gyakorlatilag a lényege, hogy, hogy egy olyan e, hírt tettek közzé, hogy tunélik elfogytak, a világolalkészletéig kimerültek, és na, akkor most mit csinálunk? és Úgy, úgy adtak feladatokat, e, hogy hát az embereknek alternatív megoldásokhoz kellett nyúlni, a fel kellett patta nők biciklire több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 mintől lesznek ezek a játékok sikeresek, és azt mondja, hogy azáltal, hogy ezek belenyúlnak a mindennapokba. Ő azt mondja, hogy elképzelhető egy olyan világ, amelyben a mindennapokat a játékokból is megmotivációs motivációs mechanizmusok mozgatják és irányítják. És képzeljük el azt, hogy, hogy amikor szintet lépünk, akkor azt nem egy, egy, egy virtuális világban tesszük, hanem, hanem mindennapokban. Például amikor felülünk egy, egy repülőgépre és vettünk egy újabb eh, repülőjegyet, akkor ugye xp ket kapunk, és aztán utána X-elünk 60-as szintű eh, ugyan repülőutasként szállhatunk fel legközelebb, és ezt megmutathatjuk, robogtathatjuk, hogy mi mennyire jók vagyunk. Általában erről a gamificationról azt mondta, hogy az a baj vele, hogy e, olyan, mint a csokoládé, hogy nagyon sokan úgy fordulnak hozzá, hogy, hogy, hogy hát a csoki az jó, akkor adjuk el valamit az ő termékét. Most a játék az nem ilyen, tehát nem lehet mindent játékba belegúgyarállni. Vannak ugye ennek bizonyos korlátai is. Azért hozzá kell tenni, hogy amiről itt beszélnek, arról az Évi Tanadó apró betűkkel Csíxe Mihály a Fló már írt, tehát elmondta azt, hogy hogyan lehet bármilyen tevékenységet úgy felosztani, ö, úgy kézzel tenni, hogy ezt az ember élvezze és boldog legyen ezáltal. Van bon, ezzel kapcsolatban viszont egy kritikám, ez pedig uh, konkrétan miért míg... Tehát egy nagyon gyors kritika lesz akkor. Uh, tehát Huizinga 1938-ban mondta azt, hogy a játék megőrzi a kultúrát, vagyis, hogy amit az el mostanáig elmondtam, hogy túl a kultúrára rá lehetne építeni egy játékréteget, ez nem biztos, hogy megállja a helyét, és hogy itt ugye ezt nézzük egy egyfajta eredet uh, uh, sorrendben. Huizinga uh, definíció szerint a játék szabad cselekvésőre meghatározott ebben időben választott a tervező szabályok szerint folyik el, cél önmagában van, nem mondom tovább. A lényeg az az, hogy van itt egy úri ember, aki viszont egy nagyon érdekes dolgot mondott, lozseka, Valóan... Ő azt mondja, hogy a modernitásban gyakorlatilag a játék elveszi a tisztaságát, és olyan folyamatokat írt le, amelyekről egyébként a jessi el is beszélt. Csak hogy az, az érdekes, hogy jessi leszt ezt egy újdonságként állítja be, addig Rozseró azt mondja, hogy a, a, a játék az, a, az egyrészt kultúrávát áthalakulás sportó színház, másrészt ő pedig intézményesen tud, lásd ugye a piaci verseny, a tősd az uniform is. Tehát Ez nagyon fontos dolog, hogy gyakorlatilag, ami most zajlik, az nem egy új dolog, hanem ez már korábban is lezajlott egyszer, és látszik azt, hogy ennek ugye volt egy nagyon fontos korú pálódó e, folyamata is. Tehát magyarán szóval megjelentek azok a dolgok, hogy ha ezek a minden napi életünkhöz hozzá vannak kötve, az ember sokkal nagyobb valószínűséggel fog csalni, e, bagonás lesz el idegenedik. Egész egyszerűen azért, mert sokkal jobban e, hat a minden napi életünk magára a játékra. E, igazából, amit én javasoltam, és amit ugye ebbe az előzetesben is, aki olvasta, elmond, e, leírtam, az az, hogy egy alternatívá lehet annak, hogy a játékot ne próbáljuk meg ráhúzni mindennapokra, hanem ehelyett próbáljunk meg kézzelfogható tanácsokat adni arra vonatkozóan, hogy hogyan játszunk. És erre egyébként húzingának a, a, a definíciója kiváló, csak nem preskriptív, hanem, e, nem deskriptív, hanem preskriptív értelemben. Tehát akkor játszunk, hogyha kedünk van hozzá, e, e, szabjuk meg a játék időbeli térdéhatárait, fogadják el a szabályokat, ne csaljuk ne bújjunk a játék. A műgép ne keverjük össze a játékot a valósággal. És még egy utolsó képpel szeretném zárni, az én utópiám az ugye ezzel szemben, tehát amit a Cséme Dukodik elmondott, hogy majd az MMO játékok e, szebbé és boldogabbá a világot, és megoldják a problémáikat. Ez egy 15. századi meccset, ahol gyakorlatilag mindenki játszott, tehát félnőttek, gyerekek egyaránt. Én azt gondolom, hogy ez lenne igazából egy ideális cél. A 20. században elvesztett, elfelejtettünk játszani, 21. században itt lenne az idő, újra megtaláljuk. Köszönöm szépen.